Enigmele Terei de Horia Matei, Volumul 2 Editura Seculum, editura Vestala, București, 1995 Celui care a fost modestul și competentul slujitor al cărții, lui Mitică Mazilu, omului care a știut să ridice prietenia pe culmile ei cele mai pure. Cuvânt înainte Într-o scrisoare către cititor care prefața în urmă cu patru ani primul volum al lucrării Enigmele Terei, încercam să definesc ceea ce înțeleg în cazul de față prin enigme, termen de sigur convențional, dar încetățenit prin lucrări destul de numeroase consacrate în deosebe acelei epoci încă suficient cunoscute, situate la frontiera incertă dintre preistorie și istorie. Arăteam că acea epocă ridică probleme pasionante tocmai pentru că, în lipsa unor certitudini, ne mișcăm pe terenul nesigur al presupunerilor, fiind astfel nevoiți să recurgem în procesul descoperirii adevărului la ipoteze, fiindcă ipoteza ca instrument de lucru permite sistematizarea materialului factic, dar poate avea și un rol euristic, prin urmare poate contribui la descoperirea unor date noi. Temele abordate în primul volum au așadar un caracter oarecum clasic, dacă putem spune astfel. Civilizația Atlantizilor, ansamblurile megalitice, piramida lui Cheops, marile culturi precolumbiene și așa mai departe. Aceste teme se înscriu în sfera de preferințe a numeroși cititori, amatori pasionați care urmăresc cu interes firesc activitatea specialiștilor în încercarea acestora de a dezlega tainele piramidelor megalitelor, scrierilor nedescifrate taine învăluită de un mister sporit cu trecerea mileniilor și care se dezvăluie cu încetineală cu zgârcenie parcă. Prin urmare, criteriul de la care am pornit în alegerea temelor din acel prim volum a fost însemnătatea lor în cadrul procesului complex al cunoașterii legat de dezvoltarea civilizației noastre. Selecția pe care am făcut-o n-a mulțumit pe toată lumea. Am primit scrisori în care cititorii îmi sugerau să scriu despre harta amiralului Turk Piri despre dispariția unor nave în regiunea Bermudelor, despre explozia din Tungusca. Un normator din Ploiești mi-a trimis o scrisoare pe 16 pagini cu o listă de peste 80 teme, constituind, după părerea domniei sale, tot atâtea enigme. Iar la o întâlnire cu cititorii din Constanța, un tânăr tehnician de pe o navă comercială și-a exprima nedumerirea cum se poate scrie în zilele noastre o lucrare despre enigmele Terei, fără a se dezbate pe larg problema obiectelor zburătoare neidentificate. Firește că am ținut seama de sugestiile cititorilor și am inclus în acest al doilea volum câteva dintre temele care par să intereseze în mod deosebit. Marea explozie din regiunea Tunguska este tratată într-un capitol aparte, dar am socotit că harta lui Piri Reis, cu numeroasele semne de întrebare pe care le ridică, trebuie să-și găsească locul într-un context mai larg, legat de cartografia medievală și de călătoriile spre lumea nouă efectuate înainte de columb. Tot așa am socotit că mult controversată problema problemă a ozn se cuvine tratată în legătură cu teoria paleoastronautică, de care nu poate fi despărțită dacă ținem seama de faptul că majoritatea autorilor care s-au ocupat de acest fenomen neobișnuit socotesc că ozn nu sunt decât prelungiri contemporane ale contactelor paleoastronautice, care au astfel o continuitate de câteva milenii. În sfera foarte largă a literaturii de informare, aceste enigme ale Terei, de fapt ale istoriei și preistoriei, geologiei, arheologiei, etnografiei, paleontologiei, oceanografiei, etc., constituie un domeniu vulnerabil prin însuși faptul că sunt enigme, vulnerabil deoarece, în lipsa unor certitudini, este asalta de tot felul de pseudo-ipoteze și pseudo-teorii, unele dintre ele învăluite într-o tentă mistică, altele impregnate de o imaginație specifică literaturii științifică fantastice cele mai multe bazate pe argumente falacioase, pe jumătăți de adevăruri și generalizări hazardate, deși nu lipsite de o anume putere de seducție. Acestor reflectări denaturate ale realității Oamenii de știință le opun cercetarea sobră, stăruitoare și calificată a materialului faptic, cu cele științei moderne, menită să emite ipoteze logice, principal verificabile, fertile. Nu este o sarcină ușoară și nici comodă, deoarece autorii ipotezelor impregnate de fantastic și senzațional, tăietorii de noduri gordiene care vor să rezolve dintr-o dată toate enigmele, deși sunt în minoritate, sunt foarte gălăgioși și agresivi. Ei îi califică pe cercetătorii care încearcă să găsească soluții logice, în concordanță cu datele științei din zilele noastre, drept mărginiți, retrograzi, axiomatici, plătind tribut manualelor și slujind conservatorismului științific, fiindcă este o caracteristică a ipotezelor legate de ceea ce numim enigmele terei, că au adepți înflăcărați și adversari înverșunați. Este adevărat că unele dintre aceste ipoteze s-au lovit de la început de un scepticism intransigent și în ultima instanță mărginit, dar nu e mai puțin adevărat că altele au fost îmbrățișate cu prea multă ușurință în ciuda faptului că se bazau pe interpretări subiective sau chiar pe simple afirmații, iar nu pe fapte, pe conexiuni între fenomene și în legătură cu esența fenomenelor și cauza care le produce. Tocmai de aceea am încercat să expun datele pe cât posibil obiectiv. În tocmai cum am procedat și în primul volum, m-am străduit să nu pun patimă pledând în favoarea uneia sau alteia dintre ipotezele care ar putea arunca oarecare lumină în problema respectivă și nici în verșunare în combaterea altor ipoteze care nu mi s-au părut a aduce în favoarea lor argumente logice și în consecință convingătoare. Cititorul va avea astfel elementele necesare pentru a-și forma o opinie proprie, conform pregătirii și preferințelor sale. Cititorul este cel mai îndreptățit să judece în ce măsură am reușit să realizeze această intenție, oferindu-i o lectură plăcută și utilă. Aprilie 1983. Horia Matei